aurkezu dute beraz hasten nagusia hasteuntan berean, eta behoren e, esplikatzeko, seki esplikatzeko gurekin badugu komita berezia e, sukali ratitan untxaz zautzen duziena, pilotaz alek hasteko, edoak eskuitari egunon. Baili egunon zuri eta entzule guziek? Bo, aste nagusia, frantziako federakuntzako final guziak, errangabe doa, Eh, uh, beagwada dela urteko momentu importanteena Federakuntze indako. Dudai gabe, dudaia be, dudaia be asteatessa, uh, a prasela guztiak la guska que Jogatzia gaineratsu ere biztan da Eskerbaletitanere, bis tanda Federazioen zata uh, resa dela eta gauza pisua, eh, badira gumatzu uh, bi finala bi, bi likuta finalak finala gespita beste egitenal. Bona, uh, eran le lok gerania uh, mesala, bona, uh, oficial ki yan damena badira finalak besperan emaulen ere ari atuko espaita aski tokirik, aski demuraik finala guzien jokadazteko eta beraz ondarean ez, ez da haste batez, ben haste batez eta igum batez da jokatzean beraz final auriek Amarretik, hemen sortzira, espagira oker berriz ere uh, espaita bakrik, pilota berriz ere, kampoldera joitzen da sustut uh, landesetan Ai, nuan, bordelai, gusidot, eta bihar Bai, landesetan, bihar nuan bordelea eskaldian, gusam estraz egon eta Esz dira bakik eskualduna pilotanari. Eh? badira beriziki kezkerge ez paretian paleta lauzzkoan. Eh? hildola ge honekoak heldu direnak eta omait aspaldian hor direnak Sanoz eh? bezala joita bi urte badu beraz pilotan hasia dela, badu omaitzzu omait finala jokatuik eta da parte batuna eskuedian pasatzen du, eskualegian o hemen gaindik pasatzen du hak eta gen lagunek eta gainerat lan handi egiten dute eskolade hartan zen bi pare izan heema dituzte finaletan eta bizanda pareta lauzkoan baina bon. Da, ez da bakarik esku uskera, oa txekitipia, oa txekiam dia e, laguzko pilota ere partia ditendu e, pilotan Amprezeski, aipat ezagun laguzko pilota ezkerparetian, erreunioak e, xodgonek iru pare baitu eta bitxikerik gisa aipat duzu e, Fontano Uelman, e, beraz Spalitanik ezaguna dira, hemen Uda Guziak basen duzte, kasiko orteguz finalean dira, Fontano estu berrogoi urteik 8-8, e, 8 eta xemea aida junioretan finalean ere bitxikeria Bai, ega da, bon, segoaz eitazien garrun gazteik, hogei eh, <gülüyor> fogatzen du, dinean ez da trompatzen al, eta bon, e, e, da eitak beresimierere kutsi dela eta egiten dutela lan eskolde hartan, eta beraz, gore esmenak, uh, badakigu, uh, beraz, lortokio hitan, haniz dificultatea duztela, haniz eh, diru mainian main azteko, haniz dificultate badituzte, hukandugu uh, seantza, lehen nekariek imintzatzeko, eta zomet laguntzaren egiteko, ez da ere etx, eztenda hemen ere berdela berdua nitzelaguntza, niz diru eta bon, diru busiat emeitea herre ez da beti erretxe bena laike badakit zerbait eginik izan dela eta agien segituko da, haun ere beraz Hemingoak joan dira hat, pilotan bizitzerat eta pilotan aizan dira, erakutsi dute ezkerperatia batzua muntatu duzte, muntahazi eta bon, mehizimende hondia bat dituzte dudai gabe Euskoli ratietan tif tif Bon, e, Astenagusia, Frantziako, Federakuntzeko final guziak dira, plazala sokoak gehi ezkerparetako batzu. E, ziek ekipa berri hau hor, e, Federakuntzan, dela seila hautatuak autatuak, Lili Lutxe berria presidenta. Pizuda alaike, nahi duzie aldaketa batik ari, zabetierez, pizuda holako aste baten antolaketa, janik, berda, aspalitik e, dolena otik hasi. Nashki lemnizkio uh, bueno, abenduan uh, beraz sartu uh, ginen, abenduan amostian, eta horreileko abiat jazien deia lanak uh, ikustiz zoin uh, plazetan eman gauzak eta geniateko, baziren gauzabatzu deia itz emanak joan denuktez gioz, biztan da uh, itz eman delaik gauzat, uh, eskolegien egiten da itza itz edo gizuna itz, biztan da baziren gauzabatzu i, emanak, hitzak artiak eta eginien hek uh, aldatzen hal. Etzorbuat emanen dut, uh, izaniz uh, lehena posinat uh, uh, Bon, zelan miniko plaza etzela erabakia uh, heluen zat joan den urtean izan ziremen gazten finalak han intzan, eta ikusi duen uh, minimeno gazte txuek gaitzeko trabatasunak ukantzuzela plaza kipia da, uh, kipia da eta ez tai erex uh, horienako hartzia deriberatea zen, senior ere heluen bailekoak han ez hartzia, ez gineen gileatiten al etzen erex gileatiten beraz han dira Gure Makurian esantzapusia bada, bon, baiguriko bipareak elgarren kontrariko dira, beraz, beraz bon, denerako hauza bera izanen da, mi pentsu dotaleike partira ona izanen dela, edera, eta gainerat uh, zeleumineko herri hortan herriko pesta dira, yeah, eta herriko pesta gizanez, beti pilota herriko pestaetan uh, beharrezkoa da, beharrezkoa da, uh, beti hortan ikusi, nik gaztian intzela ikusi dut, uh, partireta hilanda ardura mutikoak jantzan zentziren, eta, oartu oh, zimezela uh, beraz, beraz, berriz federazioneko horeiko federazioniak hori delebaritia du, beraz jantza ere ezmaitea uh, e pesta izaitia beraz uh, partida oitan eta ere presio jovenetan Aipa dezagun, prezeski, eh? gero jenen gira biskabatekiroleran, nor eta zandako baina aipa dezagun, dezagun kambiamena ankerreduzia ortena ekipi bat, bestan haizan duzia eman sustut lehen egunean, bigarren egunean, idekitze egunean, hor azparneko plazan, izain da beste egun bat zein da? Bai, hori biztanda berdea, berrezkoa hori berrezkoa zen, bon, jendian luzen partinen ikusteat, eta gio, bagotxea bera joiten zen eskunezker, menturazatxaldien luzen meste partinen ikustean eroez, eta bururatea zen. Nahi dugu beraz, nahi izan dugu beraz hori egin, beraz uh, denak juntazi, inalakuro juntazi, bai luzeko partidea ikusiz, bai esaldiko finalak ikusiz, eta artian han egunez, mazkari baten ingurian, eta presio onbatean. gainera izanen dira presuna batzu jinen direnak, beren gauzen egiteat, artizamatzu gauzen egiteat, menturaz salduko duze, hoge esegurki, ikusteat, nola egiten dian pilotak, nola egiten dian sariak, nola egiten dian zakitezerte, hani gauza izanen da. Erakusketa bat, eh? Erakusketa bat, eta ara partireta hilanda, hori izanen dira, jen diak ikusten alkohte, eta... Luiziko La partida, Luiziko partida, Egoardiko Baskaria eta uh, Atxaliko partidak presio batian emadida, denak ikusteko presio batia emadida hoitamago gutan. Horre, ostatu bat eta joitamazia posinialdiat emalzu eki, presio hori pato gozu, menazta partidaik. Hala, bi, par bi partida, ostatia hoitamagoa. Hala ala, beraz, iruditzen zauko partida gauza edera dela, eta gainerat beste presio bat ere bada inik izan. Finale guzien ikusteko, espalimada bazkarian irudit nahi ere, berroi urrutan ikusten dira partida gusi gusi guziak. Iruditzen zau tori ere, gauza ona den, gure ik, ikusi duzumezala, argazki batzu badia hartik izan, dila hoita ama, berroi urtekoak, plazak mukuru betia zena. Eta hori dugu nahi berriz ikusi, plazaurik betetzen berriz, gazten dako urri ere da, mesortzi urtetak petik urri gizanen da, eskoli rentzat urri da, beraz, berdik tugu plazaurik eta hori dugu sekatzen gauza horik eginez. Eta berritasun, beste berritasuna da ere, hain zinaioa iten ziztaz, ziztelain segin ale, internetez hartzen alko dira bietak behaz uh, federakuntzean nobegunean. Hori, hori bera, biztanda hor, aitzin apena izan da, eh, evoluzionia ondia izan da internet hori. Erriten aldot horrein danik, eskoleriko ligako uh, logiziel hori Frantzia uzean hautatu izan endela, emendik uh, somait hilabeteen burian, uh, emendik somait asteen burian, hori ere derbira eta dia, somait horz uh, izan dira, biztanda, zer enpresiua baita, mena bon. Iruzen zauku oreikoak ez dela bere bere taukia ez, berda bi egun, eroiro egun egon, beon, eh, jakitako soma nokirazia dien, eh, eta norren eh, aseitzeko gai. Emendik hat, eh, beste xepelketa hilanda, 2 munean berian, astenienekotik goiti astenienekotik eguardita egoti, jaitikena altko da, nordein irabazun, eta nok segitu goduen, eta nor izan enden uh, finala erdietan, ero finala ordenetan, ero zoin partirentan mm. edo hori gauza, etzin apenda izan da, eta eranduzo mezala, beraz uh, xartelen hartzeko, ere, beraz, uh, joiten altko da uh, federazioneko webgunerat. Uh, FFB.net da, hor partida bakots, beraz, amabi euro, beraz egun bakots, edo gunerdi bakots, eta partida guztiak, edo aste guztiak, berroi euro. Gingiten, uh, pilotara azken hori da importanta, pilota izen dira final fraango, aipatu ustion baiugi eta begize bai horgi hor dira talde gehienak. Bai, bai gorgik 6 pare bat ditu, 6 ez, telde ezen eta Luzeko ez da pareagetan, bost badira. Ega da, bon, joan den urteko finaren gitarra izanen da, eh, luzazgazte eh, bai gorgiren uh, beraz uh, Luzian, gero batute pare baterea txikitipen aski artekuetan, gero eskurska hor uh, anizpare, eh, beraz uh, bai gorgi biztanda, bai beti eta pentsu dutu aniz Luzaz izanen dela, zerren bon, bai, bai duzta pilotariek, mena bai duzta erakasliak, eta bera bai, bai gores benak bai hori ezagese giri eh, lan handia hita meitute. eta bon, ebisten da aniz pare izanen da eta ikusiko, eta azken egunean kan bone, plazak plaza eta plazamutilak izanen dira, horik ez dugu aldatzen salbugu hostean e, e, ipatulta mezela e, Luzeko finala entzin aurrezko bat izanen da aini lusa ere izanen da bon, eta aldatzeko eta atseko eskurskaiko partideta hilanda izanen dira mutikoak hostean ipatianien e, Ara, gauza bere izia, menenturaz, mena dila, berroi, berroi eta magurte, hori gertatzen zen, partireta hilanda, blat uh, dena plantatzen zinen plaza, plazan, eta mutikoa jantzantzen zuzen, eta uh, publiko guzian zen, eta denak uh, partirea ikusia, eta dragot erainain zin, harri mutikoak eman, eta fandangoak, eta gainetako, bon, ora mutikoak izanen dira, eta gauza hona da... da Leengo mollea berda berriz etorri, eta ikusi plaza horik betiak. Eduar Eskutari, zurekin finitzeko, baitakigu eh, eskola erratetan eskuska seitzin duzula hor eta gu zuzuenan izanen gira beraz, egun hartan luzeko finalak ingo izan, eta txaldean eskuskakoarekin. Eskuska, beraz, eh, amikuztarrak azpandaren kontra, eh, txemendi maitia, beraz, eh, amule luku, errebantxa, eskolerikoan batez azpandarrak nahusi, nola akustun zuparti hori? Lehenik uh, eranen zake, bon, ez dut uh, nahi kritikaik ekarri, mena Donimaleko, Donimale lugu izuneko plazahoa etzen menturaz aski ona uh, partia hon baten ikusteko. Bon. E, hori hori eranik, atik azpandarek ukanan dute uh, gomendia basa behar dutela biziki ongi ezari. Da badakit oso hori eginean dutela. Beraz, deia luga biziki ona itzanen da. Bi pare harri gariak, hoberenak eta ainit zoberenak. Uh, askida finaren erdiak zoitia, emaitzak bueno, argi eta garbi dira bi pere uh, lau pilotari jovenenak nekaren ezake, Dira bi urte uh, amulieta simun lukuk galduzuten garazin kasi bi mila jartze ziren, mm. Uh, hatik penturatzetzen gauzako hainungginak ja nula Austria e, liluk e handien bezala, nahila ez beharko dute uh, Turkiak ezari gradeak ezarri gehilian. Hoitamosz beretan. Eraraz jedia Otinkio izanen da, beraz zubilo eta hori gauza onna da. Bistanda uh, ordean, bon, hain zerra ni zuten, mena, bon, e, ordean minatuzien, amilek etzen bere trempu boberinean, mena mehementoa, merri da bere trempu ni nehi dutzen zat, doizoneko finala tantxoatez, partida edera bezik ez da Eta, pentsu dut, mundu dela, partida horren ikusteko, againtzi horren ikusteko. Atzin partida ere izanen da kadetekin, ez da horik ere geroko pilotari direla, lauki Laupiloterieta ikiru badira lehenoktekoak, beraz, geruari buluz jordira, eta esperantza dugu segituko dutela, nahi handia jaundia dut ezteko, eta ikust, ez du egu, egia alduan igendeko, medaz eguna, bizik jaundia gusten dut, anizendeikin eta agian demora ere ekin, hori daitea importantena. Hara edo, ageskeg mira beraz gurekin zanik, beraz, be amahean, jainik lehen, lehen egunaren dako, eta amaikian itekitze egunaren dako. Bai hori bera, eta bizant da, emaitza eh, guzeak eh, eskoli ratier eh, emain duztukla sigidan, eh, abulatu eh, bezain fite, bizant da, publikoak ere jakin dezan, zer nola jokatu den, eta nor, norra izan den, eta nola jokatu den, eta zoin diren emaitzak, eta mileskera handi bat eh, eskoli ratierak.